Розділ 16. У містах сутінки сприймаються як настання темряви, але в селищах на зразок борга це швидше як відступ світла. Темрявя поширюється вулицями, наче епідемія. У містах живе така безліч людей, які не бажають залишатися вдома ночами, що доводиться заводити цілу індустрію розваг, відкривати спеціальні заклади, які працюють у нічний час. А в борзі з настанням темряви – Життя зупиняється. Брід Марі замкнула двері молодіжного центру і на самоті стояла на парковці. У кишені акуратно складений квадратик туалетного паперу, оскільки конверта Брід Марі не знайшла. Вивізка піцерії не горіла, але було видно, як у середині катається тінь особи. Щось усередині Брід Марі хотіло зайти туди, сказати щось, або може щось купити, але хтось більш розсудливий, Наказав залишити цю витівку. На дворі темніло. Цивілізовані люди не ходять магазинами, коли на вулиці темно. За дверима працювало радіо. Якась поп-група. Брітмарі не те, щоб зовсім не розумілася на поп-музиці. У кросфордах вона зустрічається часто густо. Так що Брітмарі в курсі останніх тенденцій. Але й цієї пісні вона ніколи не чула. Молода людина співала з придихом і тремтячим голосом. «У місті, де я живу, Люди або хто, або ніхто. Брит Марі тримала в руках блок цигарок з іноземними літерами. Скільки коштують за кордоні сигарки. Діставши сумочки більше грошей, ніж їй уявлялося розумним, вона загорнула їх у туалетний папір. Згорток виглядав, як поглинаюча прокладка підвищеної надійності. Потім Бріт Марі обережно підсунула пакунок під двері. Чоловік співав далі. Голос знізвідки. Про що? «Кохання нікого не щадить!» – співав він. «Знову і знову! Кохання нікого не шкодує!» У грудях розростався і зростався Кент. В рідмарі стало важко дихати. Вона на самоті побрала дорогою, яка веде в селище в дві сторони, крізь темріву. До не свого ліжка, до не свого балкона. Вантажівка наблизилась праворуч, заду. Занадто близько, занадто швидко – тому Брід Марі кинулась на інший бік дороги. У людському мозку є разюча здатність відтворювати спогади настільки чітко, що решта тіла втрачає її орієнтацію у часі. Вантажівки праворуч було достатньо, щоб вухом здогадатися, що вони чують, як кричить мати рукам, що вони порізались уламками скла, губам, що вони відчувають смак крові. У середині себе Брід Марі встигла тисячу разів вигукнути ім'я Інгрід. Вантажівка прогуркотіла пост. Так близько, що серце не відразу вирішило, переїхали її чи ні. Гратий грудок бруду полетів у збіччя. Брід Марі зробила кілька невірних кроків. Пальто було мокрим і брудним. У вухах стояло виття. Може, минула секунда, може, сто. Брід Марі моргала на фари. У середині нескінченно повільно стверджувався той факт, що це не вуха завивають, це сигналить машина. Хтось кричить Вона підняла руку до очей І крізь фари помітила БМВ Фредрик стояв перед Марі І репетував як шалений Ти що, зовсім з розуму вижила? Ідеш посеред дороги Я ж тебе мало не задавив Причому таким тоном Ніби від її смерті постраждав би В першу чергу він Брід Марі не розуміла, що відповісти Серце билось так, що закололо в боці Фредрик розмахував руками «Ти чула, що я сказав? Ти вже зовсім не в собі!» Фредрик зробив два кроки до неї. Вона не знала, навіщо. Потім вона дійшла висновку, що він, мабуть, не збирався її вдарити, але вона не встигла цього зрозуміти, бо у Фредрика перебив інший голос, зовсім інший, холодний. «Проблеми!» Фредрик обернувся першим. Страх у його очах спалахнув, перш ніж Брід Марі встигла помітити, що його так налякало. Фредрик проковтнув. Ні, вона йшла. За кілька метрів від них стояв самі. Двадцять років, не старше. Руки в кишенях. Він міг би так, здалося у темряві одночасно схопити за горло їх обох. Чоловіка на двадцять і жінку на сорок років старше. Бандитист, згадала Брід Марі. Вона читала в газетах про організовану злочинність. І в кросворді був кримінальний злочин за участю двох і більше осіб. Дев'ять букв по вертикалі У смертну годину люди стають подумати Про різні речі Брідмарія згадалася саме про це Фредрік шесть ледь бурмотів Самі мовчав У нього за спиною з'явився інший хлопець Вищий Зрозуміти, чому його прозвали психом Було неважко. Рот розтягнувся в посмішці Але це був не більше як оскал Для демонстрування зубів Це розповідали у передачах про тварин Кен дивився їх коли по телевізорі не було футболу людина єдина тварина, яка посміхається на знак дружелюбності, інші тварини показують зуби на знак загрози. Тепер брітмарі в цьому переконалася розуміє, де у людині живе звір. Псих усміхнувся ще ширше, сам і не виймав руки з кишень, не підвищував голосу. «Спробуй її торкнутись. він кивнув на брітмарі, не зводячи очей з Фредріка. Фредрик спотикаючи пішов назад до БМВ. З кожним кроком, що наближав його до машини, його впевненість зростала, наче автомобіль давав йому суперсилу. Але діяла вона лише на коротку відстань. Взявшись за двері, Фредрик обернувся. Дегенерати цокнуті, прошепотів він. Все це селище – одні дебіли, матір вашу. Псих ступив вперед, і БМВ, завивши, рванула в темряву по бруду та дрібному гравію. На пасажирському сидінні Брід Марі встигла помітити хлопчика, ровесника Бенни, Вега та Омара, але вищим зростом, дорослішим, у курці з написом «Хокей», з переляканим обличчям. Псих подивився на Брід Марі. Защирив зуби, Брід Марі відвернулася і щосили намагалася не побігти, бо у фільмах про тваринах завжди кажуть, що тікати від диких тварин не можна. І почула голос самі, без злості та погрози, майже лагідний «До зустрічі, коуч!» Відійшовши метрів на 150, Брід Марі наважила зупинитися і перевести дух Коли вона обернулася, двоє молодих людей знову приєдналися до групи інших молодих людей На асфальтному майданчику між якимись будинками і якимись деревами Чорна машина стояла з незаглушеним мотором і з фарами, що горіли Юнаки рухались у світлі фар Сам я щось вигукував Пробіг чотири кроки Викинув уперед праву ногу Замить він підняв угору стислі кулаки І захоплено заволав Брід Марі знадобилася хвилина Щоб зрозуміти, що вони роблять Вони грали у футбол Є така гра Вночі погода впала нижче нуля Дощ перетворився на сніг Брід стояла на балконі І бачила все це на власні очі і треба визнати, забагато думала про те, як готують суші. Чому вона не любить суші? Тому що не любить суші, чи тому що їх не любить Кент? Вона їла суші лише один раз, навечері з діловими знайомими Кента. Контракту Кент не уклав, і відтоді терпіти не може суші. Брід Марій вирішила, що це її провина, хоч погано розуміла, в чому саме. Просто так було найпростіше – Мабуть, слід виявити було соціалізованість, тоді, можливо, все було б вийшло по-іншому, краще. Брід Марії вичистила матрац, повісила пальто, почувши, що банк із собакою повернулися, і грюпнула вхідні двері, описала три кола по кімнаті, намагаючись топотіти голосніше, щоб банк і собакою знали: вона тут. А потім заснула надто вимотана, щоб бачити сни, бо знає, які сни вона може бачити. Коли Брід Марі прокинулась, було вже ясно. Зрозумівши це, вона мало не впала з ліжка. Прокинутися завидно в січні, що люди подумають. Вирвана зі сну вона побігла через кімнату за жакетом і пальто. І зрозуміла, що її розбудило. У двері стукали. Жахливо прикро прокинутися в такий час, коли для цивілізованої людини стукати у двері. Цілком допустимо. Брід Марі миттєво причесалась і кинулась низьходами. І навернулась. Звичайна історія – впасти зі сходів. З горохотом напіл приземлилась на обидві ноги у передпокій, зібралася силами. Повагавшись, кинулась на кухню. Звичайно, броду настільки, наскільки можна собі уявити. Відкрила ящики, знайшла фартух і одягла його. А ха ха Піднявши брови, вона відчинила двері. І обсмикала фартух, як цивілізована людина, яка миє посуд у відповідний час. На порозі стояли вега та омар. Що ви робите? запитала вега. Я зайнята, відповіла бріть Марі. Ви спали? запитав Омар. Звичайно, ні, обурилась Марі і поправила фартух і зачіску. Ми чули, як ви спускались сходами, Вага кивнула в бік передпокою. Це не злочин, спробувала виправдатись бріть Марі. Та гаразд вам, ми просто запитали. Рубанула вега. Ага, так. Брід Марі щепила руки в замок. «Можливо, я проспала, але я не маю такої традиції». «Що проспали?» – здивувався Омар. На це запитання у Марі відповіді не знайшлося. Тож повисла пауза. Нарешті у веге урувався терпець, і вона перейшла б прямо до тіла. «Ми б хотіли б вас запросити сьогодні ввечері на вечерю». Омар енергійно кивнув. «А ще ми хотіли запитати, чи не станете ви тренером нашої команди?» І додав, за що вега обізвала його ідіотом і спробувала знову штовхнути його по кішці, але цього разу він встиг вивернутись. Ми хотіли запросити вас на вечерю, щоб запитати, чи не хочете стати нашим коучем. Ну, як би запропонувати контракт, як у справжніх футбольних команд, сердито пояснила Вега. Футболом я не захоплююсь, якомога чимніше сказала Бріт Марі хоча в цій ситуації її слова прозвучали не дуже чемно. «Вам і робити не треба нічого, тільки писати в сранні папірці і ходити на наші сранні тренування», пробурчала Вега. «Можна подумати, що Брід Марі з'явилась до неї і била в двері як божевільна, а не навпаки». Омар кивнув. «У місті буде офігенний кубок. Муніципальна рада влаштовує для всіх, аби у команди був тренер». «Напевне, в борзі знайдеться хтось ще». Кого б ви могли залучити на цю посаду? Брит Марі позадкувала до передпокою. Більше ні в кого немає часу, пояснила Вега. Ми подумали, вам якби робити особливо нічого, радісно кивнув Омар. Глибоко ображена Брит Марі замерла, поправила фартух. Я хотіла б звернути вашу увагу на те, що в мене багато справ. Наприклад, запитала Вега. У мене їх цілий список. «Та, господи, це ж часу треба всього нічого, тільки ходити до нас на тренування. На випадок, якщо повз проїздять кубківські. Просто що бачили, що у нас є нафік тренер», – просто гнало Вега. «У нас тренування о шості вечора на парковці біля центру», – кивнув Омар. «Я нічого не розумію у футболі», – повідомила його Бріт Марі. «Омар теж нічого не розуміє, але граєш», – виразила Вега. «Чого?» – обурився Омар. Вега, здається, втратила терпіння Вона хитнула головою у бік Брід Марі Та ну, блін, ми думали ви класна Це Бор, то не дуже багато дорослих Вибирати немає з кого, тільки ви і є На це Брід Марі відповісти було нічого Вона спускалася з Ганку і зрятовано махнула Омару, Щоб ішов слідом Брід Марі стояла у дверях, клавши руку в руку Вона кілька разів відкрила і закрила рот А потім вигукнула «Я не можу о шості!» Вега обернулася. брітн Маріза взято дивилась на фартух. «О шості годині цивілізовані люди вечеряють. Не можна ж бігати за м'ячем посеред вечері!» Вега знизила плечима. «Наче це не має значення!» «Окей, тоді приходьте до нас додому на вечері о шості, а тренування – після вечері!» «У нас буде такос!» – задоволено кивнув Омар. «Що таке такос?» Запитала Бріт Марі Діти дивились на неї Також, повторив Мар Наче вирішив, що Бріт Марі не почула Я не їм іноземну їжу Сказала Бріт Марі Хоча насправді мала на увазі Кент, не їсть іноземну їжу Вага знову знизила плечима Якщо не рахувати коржик То це більше як салат Ахаха, сказала Бріт Марі Тому що проти салату Нічого не мала Ми живемо у тих багатоповерхівках Омар показав на дорогу. «Будинок два, другий поверх». Зрозуміло, що тренером футбольної команди Бріт Марі стала не тоді і не там. Просто там і тоді вона довідалась, що стала тренером. Бріт Марі зачинила двері, зняла фартух, поклала його в ящик. Почала прибирати в кухні, бо не знала, як бути. Потім піднялась нагору та взяла мобільний телефон. Дівчина зі служби зайнятості відповіла після першого сигналу. Ви про футбол, щось знаєте? Бріт Марі перепитала дівчина, ніби ще не навчилася впізнавати її за голосом. Мені потрібно знати, як тренувати футбольну команду, поінформувала її Бріт Марі. Окей. Це зрозуміло корисна інформація, зауважила Бріт Марі. Ну, я думаю, що ви маєте на увазі, запитала дівчина. Чи можна тренувати футбольну команду просто так? Чи потрібен дозвіл адміністрації чи щось подібне? Ні, а що? Брід Марій видихнула. Не зітхнула. Ні-ні. Голубенько, якщо захочете, наприклад, засклити балкон, на це потрібен дозвіл. Підозрюйте саме стосується і футбольної команди. Хіба члени команди мають право не дотримуватись закону тільки тому, що бігають туди-сюди і ганяють м'яч? Ні, та я тільки думаю, нехай їхні батьки підпишуть якийсь папір, що дітям можна грати у команді. нарешті запропонувала дівчина. Брід Марі внесла дозвіл від батьків до списку, серйозно кивнула сама собі і перейшла до наступного пункту. А ха ха дозвольте спитати, з чого починають тренування? «Не знаю». «Я думала, ви захоплюєтесь футболом», – дорікнула їй Бріт Марі. «Ну, але я не знаю. Починають тренування, ну, напевно, з переклички», – припустила дівчина. «В якому сенсі? Потрібен список команди і галочкою відмічати, хто прийшов». «Список?» «Так, список тих, хто прийшов на тренування», – сказала Бріт Марі більше сама собі. «Так», – повторила дівчина але Брід Марі вже поклала слухавку. Може, у футболі вона нічого і не розуміє, але Бог свідок. Ніхто не вміє складати списки краще, ніж Бріт Марі. Розділ 17. Двері відчинив Діно і розреготався, побачивши бріт Марі. Бріт Марі вирішила, що подзвонила не в ті двері, але виявилось, що Діно завжди вечеряє у веге та омара і сміється не обов'язково над нею. Очевидно, у борзі це заведено, вечеряти в інших сім'ях без жодної причини. До вітальні вибіг Омар наставив палець на Брік Марі. Розувайтесь, а то сам і бухтітиме, він тільки що вимив підлогу. Нічого я не бухтітиму, пробурмотіли з кухні. Він завжди бухтить, коли ми маємо десь прибирання, пояснив омар -Брік Марі. Я б, може, й не бухтів, якби день грьобаного прибирання був у нас. В цьому будинку він буває лише у мене, кожного дня. Огрізнувся самі. Омар багатозначно подивився на Брід Марі. Ось бачите, бухтить. У двері з'явилася вега. Дівчинка зігнулася і помахала уявною пляшкою. Так як це робить особа. Та розумійте, Брід Марі, самі він це як його цитрус в аносі. Діна та Омар захлинулися від реготу, то Брід Марі закивала. Часто-густо це було найбільше до сміху з усього, що вона могла б собі дозволити. Потім зняла чоботи, зайшла на кухню та обережно кивнула Самі. Той вказав на стілець. «Вечеря готова!» – оголосив Самі і зняв фартух. Після чого відразу крикнув у вітальню. «Вечеря готова!» Брід Марі подивилась на годинок. Вже майже шість. «А як же ваші батьки?» – співчутливо спитала вона. «Їх немає вдома». Самі почав розкладати серветки на столі. Вони, звичайно, затримуються на роботі? Дружелюбно погодилась Брід Марі. Мати водить вантажівки, за кордоном. Вона не так часто буває вдома. Коротко пояснив самі. Він уже розставляв тарілки та склянки. А ваш тато? Він звалив. Звалив? Перепитала Брід Марі. Звалив, коли я був маленький. Вагає у марті кіно народилися. Він не витримав Тож у цьому будинку про нього не говорять Мати нас виростила: Ей, гребана вечеря готова Ано всів бігом сюди Поки я вас не прибив нахір Пояснив самі Спочатку бріт Марі, а потім хлопцям Вега, Омар і Діно нога за ногу прийшли на кухню І посідали за стіл Почали поглинати їжу З таким звуком Наче її спочатку кинули в міксер і подали через трубочку. «Але хто про вас дбає, коли мами немає вдома?» – запитала Брід Марі. «Ми самі про себе дбаємо», – образився самі. А ха ха знаючи, що тут... Не знаючи, що тут доречніше сказати, Брід Марі дістала блок цигарок з іноземними літрами. «Зазвичай я приношу у гості квіти, але у борзі немає квіткового мазину. Я помітила, що вам подобаються сигарети» і припустила, що сигарети – це квіти для тих, кому подобаються сигарети. Пояснила вона, наче випардовувалась. Розчувний сам і взяв блок. Брід Марі сіла на вільний стілець і доброзичливо відкашлялась. – Ось ви не боїтеся раку, вас, мабуть, це тішить. – Є речі страшніші, – усміхнувся сам А ха Ах-ха-ха, і Брід Марі взяла в старілки те, що вона вважала було такосом. Омар та Вега говорили одночасно. Здебільшого настільки Брітмарі вдалося розібратися в футболі. Діно майже нічого не говорив, але раз у раз сміявся. Над чим Брітмарі не знала. Здавалося, Діно та Омару для цього говорити було не обов'язково. Подивляться один на одного, ну, і регочуть. Дітей у цьому сенсі не зрозумієш. Самі націлився в Омара вилкою. Скільки разів повторювати Омаре, Забери гребані лікті з грібного столу Омар закотив очі і прибрав лікті Не розумію, чому не можна ставити лікті на стіл Яка різниця? Бріт Марі пильно подивилась на нього і пояснила Є різниця, Омаре, тому що ми не тварини Самі схвально глянув на Бріт Марі Омар не зрозуміло на них обох У тварин немає ліктів, заперечив він «Їж, грібаний такос!» – порадив самі. Поївши, омаря Діно, встали за столу і регочучи втекли до іншої кімнати. Вега поставила свою тарілку на мийку. З таким виглядом, наче їй за це потрібно дати диплом. Потім вона теж втекла. Після їжі деякі кажуть «дякую», невдоволено пробурчав самі йому слід. «Дякую!» – пролунав крик із невідомої глибини квартири. Самі з демонстративним стукотом поставив посуд у раковину. Подивився на бріт Марі. Ага, значить їжа була несмачною. Перепрошую. Самі похитав головою, промовив щось раз у раз, промовляючи грібаний, сам собі підніс, підтяг до себе блок сигар і зник на балконі. Бріт Марі залишилась на кухні одна. Вона вже майже переконалася, що їсть саме такос. Смак виявився не настільки дивним, як їй уявлялося. Вона підвелася, перемила тарілки, прибрала залишки вечері в холодильник, вимила і витерла прилади, відкрила ящик і завмерла над ним, ледве дихаючи. Виделки, ножі, ложки – у правильному порядку. Самі стояв на балконі і курив, коли на порозі з'явилася брід Марі. Було неймовірно смачно. Самі, дуже дякую. Сказала вона міцно тримаючи рука за руку Він кивнув Як приємно, коли люди самі кажуть, що було смачно Коли їх не треба сто разів про це питати Розумієте? Так, відповіла бріт Марі Бо це вона розуміла І відчувши себе зобов'язаною сказати ще щось люб'язне Додала У вас дуже охайний ящик для столових приладів Самі пильно подивився на неї і широко посміхнувся Ви класна «Коуч!» Брід Марі кивнула і не вагаючись, сказала Аха, ха Ви теж класний самі!» Він відвіз їх усіх на тренування у своїй чорній машині Вега майже всю дорогу із ним сперечалася Тому що в борзі всю дорогу – це не дуже довго Через що був спір, Брід Марі до ладу не зрозуміла Але щось начебто щодо психа і грошей Коли обидва замовкли, Брід Марі відчула – що треба міняти тему бесіди Через це психа вона почала недолюблювати Як от у тройних павуків, якщо говорити про них занадто багато А ви теж в команді, самі? – запитала вона Ви і ті молоді люди, з якими ви грали учора? Ні, у нас немає команди Питання, здавалося, здивувало самі Тоді чому ви граєте у футбол? – здивовано запитала бріт Марі «Що означає чому?» – з таким ж подивом запитав самі. І ні в того, ні в іншого не знайшлося чіткої відповіді. Машина зупинилася, Вега, Омар та Діну вилізли. Брід Марі перевірила вміст сумочки, щоб переконатися, що вона нічого не забула. «Ви готові, Брід Марі?» Везі начебто вже все набридло. Брід Марі дуже зосереджено кивнула і вказала на сумочку – «Так, так, зрозуміло, готова. Хай буде тобі відомо, я вже склала список». Самі не став глушити мотор, щоб фари освітлювали парковку. Хлопці поставили чотири бляшанки з газованою водою. Штанги воріт, Така чарівна особливість бляшанок з газованою водою. Одним своїм існуванням вони перетворюють парковку на футбольне поле. Брід Марі дістала список. «Вега!» – вимовила вона голосно і виразно. Діти тим часом гасали навколо, з різним ступенем успішності і штовхання меча. Чого обізвалась Свега? Вона стояла прямо перед Бріт Марі. "Це означає я?" поцікавилась Бріт Марі. "Ви про що взагалі?" не зрозуміла Вега. Бріт Марі дуже терпляче постукала рукою по списку. "Я склала список присутніх, голубонько. Почувши своє ім'я на перекличці, людина має чітко відповісти: "Я"." Так заведено. «Ви бачите, що я тут?» Вега невдоволено примружилась. Брід Марі доброзичливо кивнула. «Бачиш, глубонько, якщо перекличку проводити то той список не потрібен». «Ось саме», – сказала Вега. «Саме так», – погодилась Брід Марі. «Так нафіг список, ми вже граємо», – простогнала Вега і вдарила по м'ячу. «Вега», – сказала Брід Марі. «Я?» «Ну що ще?» Брід Марі зосереджено кивнула, поставила галочку навпроти імені Вега. Зробивши те саме з іншими дітьми, вона роздала їм написані від руки папірці з коротким і дуже офіційним текстом, двома акуратними лінійками внизу і словами «Підпис батьків». Брід Марі була страшенно горда цими папірцями. Вона писала їх ручкою. Будь хто, хто знає Брід Марі, вразився б в такому випадку процесу в області самоконтролю. Вона зважилась писати одразу ручкою. «Воістину, подорожі змінюють людину». «Підписати мають обоє батьків?» – спитав пірат, який так акуратно причесав свої руде волосся, що Брід стало боляче, коли наступної секунди віднотримав м'ячем по голові. «Вибач, я цілився в вегу!» – крикнув Омар. Між ними вегою почалася сутичка, потім підключилася решта команди. Брід Марі нарізала коло навколо дітей. Не знаючи в якийсь кулаків всунути папірець, везі чи омару Зрештою внарішучим кроком перетнула парковку і вручила їх самі Той сидів на капоті чорної машини і пив, і штанги Брід Марій обтрусила пилюку з усіх частин свого тіла Футбол заняття вкрай негігієнічно Вам допомогти? запитав самі Я не маю відомостей, що потрібно робити тренеру Коли футболісти б'ються, як бродячі собаки Зізналася Бріт Марі. Дайте їм побігати, посміхнувся Самі. У якому сенсі? не зрозуміла Бріт Марі. Дурненька, сказав Самі. Ось вже ким я жодною міру не є. обурилась Бріт Марі, хоча почувалась саме такою. Самі засміявся, над нею чи ні зрозуміти було непросто. Та ні, це вправа така, називається дурненька. Я покажу. Він зіскочив із капота і рушив до багажника. Брід Марій йшла слідом. Вона вклала руку в руку і спитала, без найменшого докору. «Дозвольте дізнатися, чому ви не тренуєте цих дітей, якщо так знаєтесь на футболі?» Самі дістав став із багажника з півдесятка банок з газованою водою. Простягнув одну з них Брід Марій зі словами. «Часу немає». «Можливо, ви були би трохи вільнішим» якби не присячували стільки часу купівлі газованої води, – зауважила Брік Марі. Сам знову засміявся. «Та ну, коуч, ви ж розумієте, що мені цепали не допустять до підліткової команди людину, яка має кримінальну історію. Не мов це дрібниці». Брік Марі міцніше вчепилася в сумочку, не тому, що засуджує людей у жодному разі, а просто у борзі дуже сильний вітер. І лише з цієї причини. Дурненька, як цю вправу називають у борзі, полягає в тому, що з пів десятка банок з газовною водою виставляють в ряд з інтервалом у кілька метрів. Діти стають біля паркану між центром дозвілля і піцерією. З усіх ніг біжать до першої банки, з усіх ніг назад до паркану. Потім з усіх ніг до другої банки, а та трохи далі. Потім з усіх ніг назад до паркану. Потім до третьої банки, назад і таке інше Скільки часу вони мають бігати? Запитала Брід Марі Скільки хочете? Відповів Самі Стільки їх ганяти ні за що не зможу Ви тепер тренер Якщо вони не слухатимуться Їх не допустять до змагань Брід Марі це здалося надто резонним Проте пояснити докладніше Самі не стиг У нього задзвенів телефон як ви сказали, називається вправа, про всяк випадок, перепитала Бріт Марі. Дурненька, відповів самі, і сказав у телефон так, як кажуть у телефон, коли це не ствердження і не питання. Бріт Марі недовго думала і нарешті промовила. Хороша назва і для вправи, і для того, хто її вигадав. У цей момент самі вже йшов до машини, притиснувши до вуха телефон. Тож слів Бріт Марі він не почув, та й ніхто їх не почув. Навіть сама Брит Марі, якщо чесно, почула їх не надто добре. Діти бігали між банками, а Брит Марі стояла поряд, відчуваючи, як у середині зароджується щастя, і повторила собі під ніс: "Добра назва і для вправи, і для того, хто її вигадав". Тихо-притихо, тихо, знову і знову. Вона вже сама не дуже пам'ятала, коли жартувала в останній. Розділ 18. На захист хлопців, скажемо, вони ненавмисне. Або ні, навмисне, звичайно, просто, скажімо, ніхто не думав, що жабрик потрапить. Вони ж ніколи не потрапляють, коли ціляться, особливо жабрик. Наймолодший і найгірший гравець. У цій і так порівняно гіршій футбольній команді. І тут зовсім випадково банк. В настрої ще гіршому, ніж зазвичай, йде зі своїм білим собакою через парковку. Прямо в розпал тренування. Омар бачив, як вона заходить в піцерію, чи то продуктовий магазин, чи автомайстерню, чи що воно там, а потім виходить з одним пакетом, у якому, судячи з вигляду, шоколад. Та іншим пакетом, у якому, судячи зі звуку, печиво. Омар штовхнув жабрика ліктим у бік. «Як, думаєш, у неї є суперздібності?» Жабрику відповідь видав звук, який видають діти з повним ротом вмісту штани». Тому Омар почав жестикулювати перед Брід Марі. Йому здалося, що це більш вдячна аудиторія. Але він явно прорахувався. «Ну знаєте, блін, у кіно у сліпих типу суперздатності. Як у голови. Мені невідомо, хто це», – повідомила його Брід Марі. «З усією люб'язністю, яка тільки можлива, коли люди говорять подібні дурниці». Банк брела через парковку з палицею в руці». Позаду нею плентався білий собака. Омар з натхненням вказав на неї. «Дурниця! Супергерой! Він сліпий, зате має суперздатність. А в неї, на вашу думку, є? Щоб вона на кшталт не бачила, але відчувала, що їй хочуть потрапити м'ячем по голові. Дозволь тебе повідомити, що вона не сліпа, у неї особливий зір», сказала Брід Марії, відразу відчула себе зобов'язаною відзначити. «Але я не стих». То переливає з пустого в порожнє? Зовсім ні. На захист жабрика, скажемо, то була не його ідея. Просто волею нагоди м'яч у цей момент виявився у нього. І Омар, який уже давно перестав слухати брітмарі, Марі, обернувся й укнув. «Давай, жаб!» Вдалою ця думка жабрику явно не видалась. Але тут Омар сказав чарівні слова, що відключають самоконтроль у будь-якої дитини, на всій земній кулі. Слава Бога, на захист жабрика, скажімо, він не вірив, що потрапить. Та й ніхто від нього цього не чекав. Найбільше вражена була банк. Що за... – гукнула вона, підводячись на ноги. Її обличчя покривав шар рідкого бруду. Діти завмерли, розявши роти. І, як завжди, потім омар захихотів, за ним вега. Розлючена банк кинулась до дітей, палицею розсікаючи повітря. «Це по-вашому смішно, засранці!» Від Марі відкашлялась і простягнула їй руку. «Прошу вас, банк, він ненавмисний, звичайно, він не цілився у вас ні в якому разі, це нещасний випадок». Нещасний випадок? Це нещасний випадок, так?» надсаджувала банк, хоча це були трохи не ті слова, які вона збиралася сказати. «Але це ненавмисне, він же прицілився». Самовпевно вигукнув Омар. Проте наступної миті його впевне повагалася, судячи з того, що він поспішно сховався за спиною Брік Марі від палиці Банк, що нишпорила. «Це правда?» – спантеличено запитала Жебрика Брік Марі. «Хто це зробив?» – волала Банк. І все її обличчя пульсувало, немов одна товста вена, що витягнулася прямо з шиї. Жебрик зачаровано кивнув і позадкував. Брід Марі захоплено щепила руки, не знаючи до ладу, як поводитись. «Але… але ж це чудово!» – вимовила вона. «Ти що несеш, стара дурепо?» Здоровий глузд у середині Брід Марі спробував пригасити її захоплення, але без успіху. Брід Марі нахилилася, радісно прошепотіла. «Чи бачите, зазвичай вони ціляться, але не потрапляють. Для них це величезне досягнення». Банк дивилась на бріт Марі, принаймні так здавалось. За темними окулярами точно не розбереш. Брід Марі нерішуче проковтнула. Досягнення, звичайно, не в тому сенсі, що м'яч досяг вас. Зрозуміло, я зовсім не це мала на увазі. Але вони досягли мети, якої прагнули, в яку цілились. Банк залишала парковку хмарі найгірших слів. Коли неби чутих бріт Марі. Брід Марі навіть оявити не могла подібних комбінацій із назвою статевих органів та інших частин тіла У кросвордах таких поєднань не трапляється Парковка полинула в задумлу мовчанку, але природно порушив її голос особи І я ж казала, у неї лимон у дупі. Особа сиділа у дверях піцерії і посміхалася вслід банк Брід Марі струсанула зі спідниці порошинку «В жодному разі не хочу стверджувати, що ви помиляєтесь, але я переконана, що в даному випадку її проблеми виникли не від лимона в дупі, а від м'яча по голові». Усі засміялися, і Бріт Марі на них не образилась. То було нове відчуття. З піцерії, несучи коробки з піцою, вийшов хлопчик. У курці з надписом «Хокей». Схаменувшись, що не зумів приховати інтерес до тренування, він хотів було піти – але Вега вже помітила його. «Ти що тут робиш?» – гаркнула вона. «Піцу купив?» – хлопчик, здається, вже каявся. «У місті що? Немає піци?» «Мені подобається тутешня». Вега стиснула кулаки, але промовчала. Хлопчик прийшов повз особу і побіг до дороги. За сотню метрів від парковки стояв БМВ із увімкненим мотором. Особа повернулася до Веги, скорчила пику. Ти його з татом не путай. Буває тато свиня, а хлопець нормальний. Дивно, що ти не розумієш. У від цих слів ніби зуби розболілись. Вона розвернулася і з такою силою вдарила по м'ячу, що він зник за парканом у темряві, куди не добивали фари. Особа підкотилася до бріт Марі, кивнула на піцерію. Ходімо, справа є. Жебрик до цього часу спустошив усі штанги воріт а Вега встигла почати нову учну суперечку самі. Брід Марі тільки встигла розрізнити – псих і грошей винен. Під усім цим вона зрозуміла, що тренування закінчене. Вона не знала, що треба робити в такому разі – дати свисток чи начебто щось таке. Вирішила нічого не робити, головним чином через те, що немає свистка. У піцерії особа дістала з-під прилавка папірець і жмені монет. «Ось, здача та чек». Вона простягнула Брід Марі і те, і інше, і жестом вказала на нижній край дверей, під який Брід Марі підсунула конверт з грішми. «Наступного разу, знаєш, можеш і зайти», – поспіхнулася особа. Брід Марі не знала, відповідати чи ні, і особа додала. «Ти залишила надто багато грошей за цигарки, Брід Марі. Ти це як його або погано рахуєш?» Або надто щедра. Я вирішила. Бріт Марі щедра. Ну, це як Фредрік, він знаєш, такий жадібний, що лайна не дасть даремно. І вона радісно закивала. Бріт Марі кілька разів видихнула. Ахаха. Аккуратно склала чек, сунула в сумочку. Взяла здачу, сипала у вазу. Особа прокотилася на півколеса вперед, відкотилась на півколеса назад. Знаєш, воно красивіше стало. «Гарно, коли ти прибралась!» «Дякую!» «У мене не було наміру перекладати ваше майно, так, щоб ви не змогли його знайти!» Промовила Бріт Марі у сумочку. Особа почухала підборіддя. «Прилади, ну, ножі, ложки, у такому порядку я можу це як його звикнути!» Бріт Марі прикусила щоки, пішла до дверей. Вже біля порога вона зупинилася. Зібралася з духом і сказала, я тільки хотіла довести до твого відома, що тобі не обов'язково надриватися та поспішати з ремонтом мого автомобіля. Особа подивилась у відчиненні двері на дітей та футбольний майданчик. Кивнула. Брід Марі теж кивнула. Вона вже не дуже пам'ятала, коли в неї раніше були подруги. Діти залишили брудні футболки в молодіжному центрі. Хоча Брід Марі і не викликалася їх прати. Всі вже покинули парковку і розійшлися по будинках, коли Брід Марі, висушивши футболки в сушарці, склала їх охайно чаркою для завтрашнього тренування. Борг зовсім обезлюднів, якщо не брати до уваги самотнього селету на автобусній зупинці біля дороги. Брід Марі навіть не знала, що тут є автобусна зупинка. Але зупинка була. І хтось чекав там під ліхтарем. Вона не відразу зрозуміла, що це пірат, хоч до нього було рукою подати. Руде волосся скуйовджене і забруднене. Хлопчик стояв нерухомо, ніби намагався її не помічати. Розсудливість переконала брій Марі піти, але все-таки вона сказала у мене склалось враження, що ти живеш у борзі. У руці пірата був папірець. Один з тих, які Брітьмарія роздала на початку тренування. Тут сказано підпис батьків, тож мені потрібно з'їздити до тата, попросити, щоб він підписав. Брітьмарі кивнула. Ага, тоді гарного вечора вона зробила крок у темряву. Ви не поїдете зі мною? крикнув пірат їй услід. Брітьмарі обернулась, наче він зовсім з Папірець у його руці суцільно покрився плямами поту. «Я це подумав, добре, якби ви поїхали туди зі мною», – вимовив він. Досконале безумство. Брід Марі постаралась донести цю думку до хлопчика, поки вони їхали автобусом. Поїздка, що тривала майже годину, завершилась перед величезним білим будинком. Брід Марі так міцно стиснула сумочку, що пальці звело. Вона таки цивілізована людина і живе, як належить. А цивілізовані люди, які живуть, як належать, в'язниць зазвичай не відвідують Розділ 19. Прокляті бандити, говорив Кент, покладаючи на них відповідальність за все За вуличну злочинність, за високі податки, за кишенькові крадіжки, за надписи в громадських туалетах За чартерні готелі, де всі шезлонги виявили зайняті, коли Кент спустився до басейну Причому тут були бандити. А що, зручно завжди комусь приділяти претензії, але при цьому нікому конкретно. Брід Марі так і не змогла зрозуміти, чого йому не вистачає, коли він буде задоволений. Скільки грошей йому потрібно? Багато. Чи все взагалі? Підлітками Девід і Перніла подарували йому кавовий кухоль. З надписом «Скупи все і помри чемпіоном». Вони вважали це іронією, а Кен зробив життєвим девізом. У нього завжди був якийсь план, завжди за рогом чекав якийсь чортівський куш. Його бізнес з Німеччиною міг розширитись. Їхня квартира, яка дісталася їм від батьків брітмарі, могла нарешті стати їхньою власністю. І тоді її можна було б продати. Завжди було б щось на підході. Потрібно просто почекати якісь кілька місяців, якихось кілька років. Вони одружилися тому, що аудитор Кента сказав, що це допоможе оптимізувати податки. У Брітмарі ніяких планів не було. Вона вважала, що достатньо любити і зберігати вірність. До того дня, коли все закінчилося. «Прокляті бандити!» – сказав би Кент, якби сидів із Брітмарі цього вечора у в'язниці, у тісній приймальні. «Висадити всю зграйку на безлюдному острові, дати кожному по пістолету». І сенація відбудеться сама собою. Так він говорив про злочинців. Брід Марі це не подобалось, коли він так каже. Вона вважала, що сенація – це про ванну і кухонні поверхні. Але вона ніколи нічого не говорила. Зараз вона, думаючи про це, намагалась пригадати, чи говорила вона останнім часом взагалі щось. До того самого дня, як залишила Кента, не сказавши жодного слова, тому винною щоразу виглядала вона. Цікаво, що він зараз робить, як почувається, чи чисті у нього сорочки, чи приймає він ліки Може, шукає щось у кухонних ящиках і кличе її, а потім згадає, що у її квартирі її більше немає Напевне, зараз він із тією, молодою та красивою, яка любить піцу Щоб сказав Кен, дізнавшись, що брід Марі тим часом сидить у приймальні в'язниці для бандитів Стривожився б, став би жартувати над нею, став би торкатися її, шепочучи, все буде добре, якщо потіло ті дні, коли вона тільки но поховала маму. Вони тоді були зовсім інші. Бріт Марі не знала, хто змінився першим вона чи Кент, і скільки у цьому її провини. Вона готова була визнати, що вся вина тільки її, аби їй дали повернути звичне життя. Пірат сів поруч із нею взяв її за руку. Бріть Марія у теж взяла його за руку. Не кажіть мамі, що ми сюди їздили, прошепотів пірат. Де вона? У лікарні. З нею стався нещасний випадок? видихнула бріть Марі. Ні, ні, вона там працює, відповів пірат і додав, наче посилаючись на якийсь закон природи. Усі мами в борзі працюють у лікарні. Бріть Марі не знала, що на це відповісти? Тому вона запитала Чому тебе звуть піратом? Тому що тато ухилявся від податків Більше бріт Марі ніколи не назве його піратом Товсті металеві двері відчинились На порозі стояв Свен З червоним носом, спітнілий І з поліцейським кашкетом у руці Мама сильно біситься? Зітхнув Бен Свен повільно похитав головою Поклав хлопцеві руку на плечі, зустрівся очима з бріть Марі. Мама Бена працює у нічну зміну, їй подзвонили звідси, вона зателефонувала мені, ось я і примчав. Бріт Марі захотілось обійняти його, але вона зберегла розсудливість. Наглядачі не дозволяли Бену зустрічатися з батьком, бо час відвідин уже закінчився, проте Свен умовив їх віднести папірець до будівлі в'язниці. Наглядачі повернулися з підписаною довідкою, з припискою. «Люблю тебе, синку!» На зворотньому шляху Бен так стискав папірець, що коли вони дісталися борга, літери вже майже не читалися. Мовчали всі – і Бен, і Бріт Марі, і Свен. «Та й що скажеш підлітку, який не може побачити з рідним татом, без дозволу сторонніх у формі?» Але коли вони висадили Бена біля його будинку, і назустріч хлопчику вибігла мама – Бріт Марі здавалася доречним сказати щось підбадьорливе, і вона сказала Маю сказати мене, що там неймовірно чисто. Мені завжди здавалося, що у в'язницях дуже брудно, але в цій, здається, дотримуються гієни, хоча б це тішить. Склавши папірець з батьківським підписом, Бен простягнув її бріт Марі, не відводячи очей. Залиш у себе, одразу сказав Свен. Бен кивнув, усміхнувся і ще міцніше стиснув папірець у руці. Завтра буде тренування, ледь чутно вимовив він. Брід Марі відразу почала нишпорити в сумочці, в пошуках списку, а Свен спокійно пообіцяв. Звичайно буде, Бен, у звичайний час. Бен покосився на Брід Марі та згідно кивнула. Бен слабо посміхнувся, помахав їй рукою і потонув у маминих обіймах. Свен помахав жінці, але вона вже пригорталася до рудої шевелюри і ще шепотіла у волосся свого хлопчика. Свен повільно вів машину через бор. Незручно прокашлявся, як людина з нечистою совістю. Їм доводиться нелегко, їй та Бену. Щоб їх не вигнали з дому, їй доводиться працювати у три зміни. Бен – чудовий хлопець, і батько в нього непоганий чоловік. «Так, так, я знаю, що він чинив погано», що шахрайство з податками – це злочин, але він був у розпачі. Через фінансову кризу добрі люди можуть прийти у вічай, а вічай штовхає людей на дурниці. Він замовк, Брідмарі не стала говорити, що фінансова криза минула. У неї були підстави вважати, що сьогодні це недоречно. У машині було прибрано, коробки з піци Свен викинув. На асфальтованому майданчику біля узбіччі самі, Всіх та їхні дружки знову грали у футбол. «Батько Бена не такий, як ці. Я тільки хочу, щоб ви зрозуміли, що він не злочинець, не такий, як оці хлопці», – продовжував Свен. «Самі також не такі, як ці хлопці», – обурилась бріт Марі і нестерпівши додала. «Самі не бандит, у нього в ящику для приладів ідеальний порядок». Свен раптом засміявся глухим дзюркотливим сміхом, Ніби хтось вдалі розвів багаття, щоб зігріти руки. Ні, з цим порядок, Самі. Так, ну так, він просто зв'язався з поганою компанією. У веги, здається, склалося враження, що він винен комусь грошей, зауважила бріт Марі. Не Самі. Псих, псих завжди комусь винен. І дзюркутливий сміх згас. Вичерпався, пішов нікуди. Поліцейська машина сповільнила хід. Хлопці, які грали у футбол, Її бачили, але ледь удостоїли уваги Це було принизливо Вони ніби демонстрували, що не бояться поліції І не сприймають її всерйоз Свен заплющив очі Самі також у дитинстві доводилось не солодко Скажу вам, цій сім'ї випало більше нещасть, ніж належить справедливо Якщо десь ведеться такий облік, кому скільки належить? Він тепер Веге та Омару і за матір, і за батька, і за старшого брата Йому немає ще й двадцяти, а тут така відповідальність. Брід Марії хотілося запитати, що означає – і за матір, і за батька. Але розсудливість змусила її промовчити, адже вона не з тих, хто втручається в чужі справи. Свен знову заговорив псих – псих його найкращий друг, з того часу, як вони навчилися ганяти м'яч. Самі можна зрозуміти – всі бачили, що в нього талант, але йому довелося в житті не солодко – «В якому сенсі?» – перепитала Брід Марі трошки скривджено. Свен розповідав таким тоном, ніби вона сама має про все здогадатись. Свен ніякого підняв долоню. «Вибачте, я розмірковував голос». «Вони, як пояснити? Мама, Семі, Вега та Омар завжди старались, як могли. Але їхній батько, він, він був негарною людиною». «Коли він повертався до дному, на нього щось знаходило. Було чути на весь бор. Тоді самі, він тоді тільки напішов у школу. Хапав на руки брата, сестрою і тікав. Псих зустрічав їх щоразу за дверима. Щоразу. Псих садив собі на спину Амара, самі вегу, і таким чином вони тікали у ліс. Поки батько не проспиться. Кожен божий вечір, поки батько нарешті одного прекрасного дня не забрався звідси. А потім з їхньою матір'ю сталося ось це, коли... Свен осікся, як людина, яка зрозуміла, що знову почала міркувати в голос. Він нічого не намагався приховувати, але бріт Марі більше не перепитувала. Свен потер тильною стороною руки. Псих виріс і став небезпечним божевільним. Самі це знає, але самі не з тих, хто покине того, хто тягав на спині його молодшого брата. У місцях на зразок борга людина не може дозволити собі таку розкіш – вибирати друзів. Поліцейська машина повільно котилася дорогою. Матч на асфальтному майданчику продовжувався. Псих забив гол, заревів на всю горлянку і зірвався з місця. Помчав навколо майданчика, розкинувши руки, немов крила літака. Сам зігнувся від сміху у перші руки в коліна. Обидва були щасливі. Брід Марі не знала, що тут сказати, що думати. Вона ніколи не зустрічала бандитів з ідеальним порядком у ящику для столових приборів. Свен дивився кудись у Темряву, куди не добивали фари. «Ми тут у Борзі робимо, що можемо». «Завжди робили, але в цих хлопчаках горить вогонь. Рано чи пізно він спалить їх або все навколо них». Як поетично, зауважила Бріт Марі. «Я ходив на курси», – зізнався Свен. Бріт Марі дивилася в сумочку і з жахом почула власні слова. «А ти маєш дітей?» Свен похитав головою. Подивився у вікно, як людина, у якої своїх дітей немає. Зате є їхнє повне селище. Я був одружений, але гаразд. Вона, ну, їй не подобався бор. Вона говорила, що у такі місця приїжджають мирати, а не жити. Він спробував сміятися. Брід Марі шкодувала, що у неї зараз немає бамбукої фіранки. Свен кусав губи. Біля повороту до будинку в банк він ніби завагався. Потім зібрався з духом і промовив. І якщо тебе це не ускладнить, то я б загалом, я би хотів тобі дещо показати. А ха ха перепитала Бріт Марі. Але заперечувати не заперечувала. Свен ледь помітно посміхнувся. Бріт Марі теж усміхнулася. Хоч її посмішка була і непомітною. Свен повів машину через весь бор. Звернув на ґрунтову дорогу. Вони їхали цілу вічність. А коли нарешті зупинились, то не вірилось, що зовсім недавно вони були серед міських будинків. Машину оточили дерева, а тиша була така, як буває, тільки там, де немає людей. Це ну, а гаразд. Безелуздо, звичайно, але це моє улюблене місце на землі, пробурмотів Свен. Він почервонів, здавалося, йому хотілось розвернутися і швидше виїхати звідси, і ніколи більше не згадувати про цю хвилину. Але Брід Марі відчинила двері і увійшла. Вона стояла на скелі над озером, оточена лісом. Брід Марі глянула на край скелі, і в неї засмоктало під ложечкою. Нам було ясне, все в зірках. Свен теж відчинив двері, кашлянув за спиною Брід Марі і прошепотів «Це якось дурнувато, але я хотів, щоб ти це побачила». Борт теж може бути красивим. Бріть Марія заплющила очі, відчула, як вітер грається її волоссям. Дякую, шепнула вона у відповідь. По дорозі назад обоє мовчали. Біля будинку банк Свен вийшов із машини, обіг і відчинив дверцята перед Бріть Марі, потім відчинив задні двері. Пошукавшись на сидінні, і повернувся із захопленою пластиковою папкою. Це гаразд. Це просто, ну ось, вимовив він У папці був малюнок олівцем, молодіжний центр та піцерія А між ними діти грають у футбол А серед малюків Брід Марі Брід Марі якось занадто вчепилася в нього Свен якось квапливо зняв кашкет Це, ну, досить безлуздо, ну так, але я подумав, у місті є ресторан Не отримавши негайної відповіді, Свен квапливо додав «Я хочу сказати справжній ресторан, не як тутешня піцерія, справжній, з білими скатертинами і їдальнями». Бріт Марія раптом зрозуміла, що він намагається видати незручність за жарт, а навпаки. Але оскільки вона не виявила цього розуміння відразу, Свен розвів руками, вибачаючись. «Не те, щоб із тутешньою піцерією щось не так, ні, але…» Тепер він тримав кашкет обома руками. І був схожий на набагато молодшого чоловіка Який хоче поставити якесь особливе питання Набагато молодшій жінці Дуже багато в Брід Марі Щиро хотіло знати Що це за запитання Але тут розсудливість Зрозуміло вштовхнула її вітальню І зачинила двері Усьому є межа Навіть за межою добра і зла Розділ 20 Інша жінка Так це називається але Бріт Марі все одно не змогла іменувати іншу жінку – Кента інший. Можливо, тому, що іншою вважала себе. Звичайно, додому Кент повернувся вже розлучений. Брід Марі тоді цілу вічність тому поховала матір, але його дітям так не здавалося. Дітям ніколи так не здається. Для Девіда і Перніли Брід Марі так і залишилася іншою жінкою, хоч би скільки вона прочитала їм казок і скільки приготувала обідів. А в якому сенсі вона залишилася іншою для Кента? Мабуть, у цьому вся річ. Хоч би скільки сорочок випрала Бріт Марі, вона все одно не відчувала себе по-справжньому першою жінкою. Вона сиділа на балконі і дивилася, у борг вповзає ранок. Звичайний, січневий ранок. Темрява відступала, але сонце, здавалося, так і не встане. У руках Бріт Марі все ще тримала малюнок Свена. Художник він ще той. І якби Брід Марі хотіла засудити цей малюнок, вона б могла сказати щось про розмазані лінії і криві сулетти. Невже він її так бачить? Але він принаймні її бачить, і цьому важко чинити опір. Брід Марі взяла телефон і набрала номер служби зайнятості. Відповів радісний голос дівчини, і Брід Марі здогадалася, що це автовідповідач. Спочатку вона думала покласти слухавку бо залишати повідомлення на автовідповідачі, доречно, тільки якщо ти потрапив до лікарні або продаєш наркотики. Але з якоїсь причини Бріт Марі цього не зробила. Після сигналу вона витримала паузу, а потім оголосила. Це Бріт Марі. Вчора один хлопчик із нашої футбольної команди потрапив туди, куди цілився. Мені здається, що вам, можливо, було б цікаво про це дізнатись. І натиснула відбій. Безглуздо, зрозуміла дівчина зі служби зайності, це не цікавить. Якби тут був Кент, він би тільки посміявся з бріт Марі. Коли Брід Марі спустилася, банк сиділа на кухні і їла суп. Собака чекала, сидячи біля столу. Брід Марі зупинилась у вітальні, дивлячись на супову тарілку. Вона не зрозуміла, звідки взявся цей суп. Каструлі вона не бачила, а мікрохвильової печі на кухні немає. Банк шумно сьорнула. «Хочете сказати щось, або ніколи не бачили, як сліпі їдять суп?» – спитала вона, не піднімаючи голови, наче відчула подих Бріт Марі. «У мене склалось враження, що йдеться про слабкий зір», – зауважила бріт Марі. У відповідь банк шумно сьорнула суп. Бріт Марі притиснула долоні до спідниці. «Я бачу, ви захоплюєтесь футболом», – вона кивнула на фотографії на стінах, і відразу стало соромно за цей кивок. «Вона стоїть далеко, і на такій відстані Бан все ж таки швидше сліпа, ніж погано бачить». «Ні». Бріт Марі щепила руки на животі і перевела погляд на ряд фотографій на стінах. На кожній банк її батько і не менше одного футбольного м'яча. «Я нібито стала тренером у нібито команді», – повідомила їй Бріт Марі. «Я чула», – відповіла Банк. Вона знову почала сьорбати суп – не підводячи голови, а Бріт Марі почала скидати невидимий пил з усього потроху. ах ах а. я принаймні звернула увагу на ці фотографії, і з урахуванням вашого видатного досвіду хотіла попросити у вас поради». Банк із захопленням втягнула в себе останню ложку супу, поклала ложку у тарілку, віднесла до посудомийки. Бріт Марі довелося закликати на допомогу всю існуючу в природі витримку – щоб не поцікавитись, чому банк їла суп холодним. Поради? Щодо чого? буркнула Банк. Щодо футболу? Бріть Марі не бачила, чи банк закотила очі, але цілком це допускала. Ведучи палицею по стіні, банк йшла за собакою вітальню. Де фотографії, про які ви кажете? запитала вона. Вище, дбайливо підказала Бріть Марі. Палка банк зі стукутом торкнулася скла фотографії, на якій ще юна версія банк стояла в такій брудній футболці, що навіть сода навряд чи змогла виправити становище. Банк нахилилась до рамки так, що майже торкнулася скла носом. Після того почала обходити кімнату по колу, систематично постукуючи палицею по всіх фотографіях, наче запам'ятовувала їхнє розташування. Брід Марі стояла в передпокої і чекала. Поки це буде пристойно. Зрештою, це перестало здаватися пристойним, тоді вона одягнула пальто і відчинила двері. У цей момент банк пробурчала їй у спину: "Хочете гарну пораду? Ця команда не може грати. Що б ви не робили, все буде дарма". Бріт-Маріла чутно вимовила: "Аха-ха" і вийшла. Стародавні старенькі в саду по той бік вулиці сердито дивились на неї. Спираючись на ходунки, вантажівка з іноземними номерами обкотила її рідким брудом і калючі на дорозі. Брід Марі спробувала щистити бруд зі спідниці, долоною, але в результаті тільки забруднила руку, що для Брід Марі виявилось правду сказати трошки занадто. І якби вона була з тих, хто волає і кидається предметами, вона б не виключно зробила саме це. Але вона не з таких, бо вона не тварина тож Брід Марі обмежилась тим, що зникла з поля зору старих. Переконавшись, що її не бачать, вона зі стриманою лютью кілька разів топнула ногою, в результаті бруду на спідниці ще стало більше, а Брід Марі послизнулася на бордюрі та підвернула ногу. Брід Марі шкутельгала через весь бур, глибоко стурбована тим, що люди помітять бруд і кульгавість і подумають, що вона впала. Це було б надзвичайно прикро. Ще вирішивши, що вона не в змозі встати з ліжка, не розтягнувшись на весь зріст. У молодіжному центрі Брітмарі Марі замкнулася в пральні і сиділа на табуретці, поки пральна машина крутила її спідницю. Потім одягнулася і, уклавши волосся, довго стояла на кухні, розглядаючи постраждало від викиду гравію кавоварку. Рішуче видихнула і попрямувала через парковку до піцерії. «Чого ще?» – простогнала особа, відчиняючи двері. На місці очей у неї червоніли щілини. «Чи ти не маєш у продажі викрутку?» – поцікавилась Бріт Марі. «Викрутку? Так? Можеш взяти!» – зітхнула особа і покотилась назад до піцерії. Або до продовольчої крамниці, або що там воно, жестом запросивши Бріт Марі слідувати за нею. «Я б воліла купити», – повідомила Бріт Марі. Та блін, Брід Марі, фінансова криза, сама знаєш, усі в боргах, і ніхто не знає, хто кому винен. Уряді, як це його, держбор, 1200 мільярдів, усі уряди в боргах, усі люди в боргах, і ніхто не знає, хто кому винен. Знайти б того чорта, що має всі гроші. І знаєш, вичавити з нього лимон, вигукнула особа, і здається, це її розбудило. І показала, з якої частини тіла слід витягнути лимон. Вріт Марі намагалась не зважати, особа покотилась до ящиків з інструментами. Як футбол? запитала вона. Важко сказати, що погано? Та ти тут ні до чого, ці розбишаки в стіну з дивана не потраплять. Між іншим учора жебрак потрапив банк по голові. Навмисне ми всі так надихнулися повідомила Бріт Марі, і сама вразилась, до чого в неї скривджений голос. Особа хрипко засміялась, взяла викрутку і простягнула Бріт Марі. «Тримай, убор!» «Я не хочу бути замішаною у злочині», відмовилась від викрутки Бріт Марі, бо не знала, що відомо податковому відомству про цю викрутку. Особа продовжила наполегло тикати викруткою, коли раптом її відвідала ідея з тих, що відвідують людей, у яких вже одного разу позичали дирель. Особа обережно поцікавилась. «Стривай, викрутка? Вона тобі на що?» «У мене склалось враження, що для збирання меблів з ікеа потрібна викрутка». Брік Марі відкашлянулась і неохоче додала. «Крім того, мені знадобиться допомога, щоб дістати упаковку з машини. І якщо це тебе не надто ускладнить». Особа здригнула куточком рота. «Неважко, Брід Марі, мене це зовсім не ускладнить. Того дня Брід Марі збирала ікеївські кеївські меблі, майже самостійно. Викрутка не знадобилась, але робота зайняла майже 10 годин, тому що насправді у упаковці опинились три предмети – стіл і два стільці для балкону. Брід Марі відтягнула їх у куток, постелила на стіл паперовий рушник, і на самоті з'їла за ним піцу, овипечену для неї особою. Це був знаменитий день у житті Бріт Марі, навіть при тому, що після приїзду до Боргу всі дні стали для неї знаменними. Свен вечеряв за іншим столом, але каву вони пили разом. Обидва мовчали, просто звикали до присутності одне одного. Як люди, які вже забули, як відчувати фізичну присутність іншої людини. Відчувати, не торкаючись фізично, з'явився Карл за посилкою. Сів пити каву з чоловіками у кепках і бородах, за котовим столом. Всі вони ніби навмисне не звертали уваги на Бріт Марі, наче сподівалися, що вона виправиться. Увійшла Вега з футбольним м'ячем під пахвою. Настільки брудна, наскільки може перемазатись лише дитина дорогою від машини старшого брата до дверей піцерії. Омар, що з'явився слідом, помітив свіжозібрані меблі, і тут же захоплено спробував порадити бріт Марі масло для просочення дерева. Воно падає з вантажівки частіше, ніж можна подумати, це масло. Свен підвівся, бріт Марі час було на тренування. Свен мовчав, тримаючи кашкет у руках. Брід Марі додала кроку, щоб він не встиг нічого сказати. За дверима стояла мама Бена у медичному костюмі з пакетом у руках, і дуже рішуча. «Доброго дня, Брід Марі. Ми не зустрічалися, але я мама Бена». «Я знаю, хто ви», – повідомила Брід Марі і насторожилась, ніби чекала, що чергова вантажівка забризкає її брудом. «Я тільки хотіла вам подякувати за те, що ви, що ви побачили Бена». Мало хто із дорослих його помічає. І мама Бена простягнула їй пакет. «Фак, син?» – Марі оніміла. Мама Бена сором'язливо відкашлялась. «Сподіваюсь, це не виглядає так безлуздо». Бен запитав Омара, що ви любите. І Омар сказав, що ви любите ось це. «Я купила її дуже дешево, всього 100 крон. Омар продав нам за ціною для постійних покупців. Тож, так, ми з Беном би хотіли вам подякувати за все». Брід Марі прийняла флакон. Немов дорогоцінну вазу Мама Бена зробила крок геть Але зупинилась Ми хочемо, щоб ви знали, Брід Марі Є і інший бор Не тільки той, де мужчини Дні безперервно бухають у піцерії Є ще і ми Ми інші Брід Марі повільно кивнула Ті, хто не опустив руки Мама Бена відвернулася Домовляючи останні слова Сіла в маленьку машинку І поїхала Бен побіг за футбольним м'ячем. Почалося тренування. Брит Марі провела перекличку, і діти побігали дурненько, бо саме це стало у списку Брит Марі одразу після переклички. Вони поскаржились один раз, це було Вега. Може, вистачить бігати? На що Брит Марі відповіла? що зрозуміло вистачить, і тоді Вега обурилась і крикнула, що якщо тренер і далі даватиме їм поблажки, то ця команда ніколи нічого не досягне. Діти самі не знають, що їм потрібно, це очевидно, і Брід Марі внесла до списку, що вони мають побігати дурненьку ще кілька разів, і вони пробігли. Потім вони зібралися навколо Брід Марі з таким виглядом, ніби чогось чекали від неї. Тоді вона запитала в самі, який сидів на капоті своєї чорної машини, що це могло означати? А ну, вони побігали, а тепер хочуть грати. Штовхніть їм якийсь піч, киньте їм м'яч і все. Штовхнути їм що? Не зрозуміла Бритмарі. Скажіть їм щось, що піднімає бойовий дух. Пояснив все. Після недовго міркування Бритмарі повернулась до дітей. І вимовила з усім ентузіазмом, на який тільки здатна Постарайтесь не вимазатись у бруді Самі засміявся, діти, здається, її не зрозуміли Потім вони почали грати, як висловився хтось із них у дві брами Брід Марі довелося запитати самі, скільки воріт зазвичай буває у футболі Двоє, відповів він Брід Марі так і не досягла чіткої відповіді на запитання Чому тоді не можна це назвати просто футболом? Жабрик, що стояв на одній з брам, пропустив м'ячів більше, ніж усі інші. Сім чи вісім поспіль. Щоразу обличчя в нього ставало фіолетовим, і він волав. «Ну давайте, давайте, зробимо неможливе!» А сам ще щоразу з нього сміявся. Брит Марій це нервувало, і нарешті вона запитала. «Навіщо він так робить?» «У нього батько вболіває за Ліверпуль», – відповів самі. «Наче це пояснення». Потім дістав із багажника дві штанги воріт і вручив одну Бріт Марі. Якщо в тебе батько вболіває за Ліверпуль, то значить думати, що неможливе – можливе. Ну як у фіналі Ліги чемпіонів Бріт Марі відпила ковток зі штанги, прямо із банки. Це було справді, за межею добра і зла, тому вона зважилась висловити все, що думає. Я в жодному разі не хочу вас ображати самі. У вас такий порядок для столових приладів. Але мені здається, що за великим рахунком ви висловлюєтесь абсолютно незрозуміло. Самі засміявся і відповів ві штанги. Ви теж, Брід Марі, ви теж. Потім самі розповів їй про футбольний матч років 10 тому, коли Вега та Омар тільки-но перестали носити памперси, але вже сиділи з ним та психом у піцерії. А Ліверпуль зустрічався з Міланом, у фіналі Ліги Чемпіонів Брід Марі запитала, що це за змагання І сам пояснив, що це кубок І тоді Брід Марі уточнила, що таке кубок А самі відповів, що це начебто змагання На що Брід Марі помітила, що можна було б так відразу і сказати А не викаблучуватись Самі либоко вдихнув, не зітхнув В жодному разі не зітхнув І розповів, як Мілан половину гри вів рахунок 3-0 і жодна команда в жодному фіналі, жодного змагання. Скільки сам їх пам'ятає за весь час, що дивився футбол. Ніколи не ступало так чітко і зіграно, як тодішній Ліверпуль. І все-таки в роздягальній один з футболістів кричав на інших, як шалений, з фіолетовим обличчям та червоним серцем. Бо йому нестерпно було бачити, де можливо не все. У другому таймі гри він забив головою. І стало один-три. Він замахав руками, як шалений, і кинувся тікати через поле. Коли його команда забила другий гол, він скакав до неба. Тому що і він, і решта зрозуміли, що тепер вони – лавина, і ніхто їх не зупинить. Вони зроблять неможливе. Їх не отримують навіть кам'яні стіни, ні кріпаки, ні 10 тисяч коней. Вони зрівняли рахунок до 3,3, далі був додатковий час – а потім перемога у серії «Панальті». Тож не кажіть людині, чий батько вболіває за Ліверпуль, що не можна зробити неможливе. Самі глянув нового. Омара і посміхнувся. Або старший брат. Це може бути старший брат. Брід Марі відпила зі штани. Ви так поетично розповідаєте? Самі посміхнувся. Для мене футбол і є поезія. Я народився влітку 94-го. У розпал чемпіону світу. Бріт Марії уявлення не мала, що це таке, але уточнювати не стала, бо в футбольних байках потрібна міра, навіть якщо їх розповідають поетично. А тато жебрака приходить дивитися, як він грає, поцікавилась вона. Он він, сам і вказав на піцерію. Карл пив каву стоячи у дверях, у червоній кепці і майже щасливий. Це був знаменитий день для Бріть Марії Знаменита гра. Тренування закінчилося. Свен чекав Бріт Марі у піцерії. Він запропонував відвезти її додому, але Брід Марі наполягала, що без цього можна обійтися. Тому Свен запитав, чи не можна в такому разі відвезти її додому балконі меблі. На що вона погодилась? Свен виніс стіл і стільці і поклав їх у машину. І вже був сів за кермо, коли Бріт Марі, заплющивши очі і зібравши всі сили, Вимовила «Я вечеряю о шостій годині». Перепрошую, голова Свена з'явилася з іншого боку поліцейської машини. Брід Марі стукнула підборами в багнюку. «Біла скатертина мені не важлива, але мені важливі столові прибори, і я би хотіла повечеряти о шостій годині». «Завтра просяяв Свен», – Брід Марі зосереджено кивнула, дістала список. І як тільки поліцейська машина зникла, Вега, Омар, Самі укнули Брід Марі з іншого боку паркування. Самі посміхався. Вега вдарила по м'ячу, той покотився по гравії та сльоті і зупинився за метри від бріт Марі. Вона прибрала список у сумочку і намертво вчепилася в неї. Навіть кісточки побіліли Так чіпляються, коли настає та мить, на яку ти чекав усе життя». Брід Марі дрібними кроками підібралася до м'яча і вдарила по ньому з усієї сили Тому що втриматись вже не в змозі Розділ 21 Наступний день виявився одним з найгірших у житті Бріт Марі На лобі в неї була велика шишка і вона зламала два пальці У всякому разі так їй сказала мама Бена А мама Бена медсестра, тож вона розуміється в таких речах вони сиділи на вузькій кашетці у міській лікарні за зеленою фіранкою, Брід Марі з пластером на лобі та пов'язкою на руці. Відчайдушно кріпилася, щоб не заплакати. Мама Бена поклала її руку на зап'ястя і не питала, як так вийшло. За що Брід Марі була неймовірно вдячна, бо найменше на світі їй хотілося, щоб хтось дізнався, як так вийшло. А вийшло це ось так. Можна почати з того, що Брід Марі проспала всю ніч. Вперше з того часу, як приїхала до Боргу, вона спала сном немовляти і прокинулась повна ентузіазму знову. Взагалі їй варто було б насторожитись, тому що будемо відверті, коли прокидаєшся повна ентузіазму, нічого хорошого не виходить. Це Брід Марі засвоїла, але тепер вже пізно. Тепер вона сидить із шишкою на лобі і зламаними пальцями як якийсь карний злочинець, який отримав каліство в розпал якоїсь карної кари. І люди, зрозуміло, так і подумають, адже відомо, що думають люди, і не має значення, що трапилось насправді. А насправді вона прокинулась повна ентузіазму і відразу пішла на кухню банк. Не тому, що кухня вимагала прибирання, просто банк не було вдома, а коли брітмарі спускалась сходами, внизу опинилася кухня. Брід Марі ніколи не бачила кухні, в якій би не хотілося прибрати Після прибирання вона прогулялася через весь бор до молодіжного центру Прибрала його від підлоги до стелі Простежила, щоб усі картини висіли рівно, навіть з футболом постояла перед однією з них, дивлячись на своє відображення у склі Потерла білу пляму на безіменному пальці Ті, хто не носив обручку все своє життя, не знають, як виглядає ця пляма не знають цього і ті, хто іноді знімає кільце. Брід Марі знала, що деякі так і роблять. Знімають кільце, коли, наприклад, миють посуд, щоб рідина для миття посуду не зіпсувала кільце. Причому зняти кільце іноді не вдається без рідини для посуду. Але Брід Марі обручку ніколи не знімала. Жодного разу. До того дня, коли зняла його назовсім. Тому біла пляма нікуди не дінеться. Мабуть, колись такою була вся її шкіра до заміжжя. Мабуть, якщо зі з Брід Марі все, на що вона перетворилася, тільки ця пляма і залишиться. З цією думкою Брід Марі вирушила в піцерію і розбудила особу. Вона випила кави і Брід Марі люб'язно запитала, чи немає у продажу листівок. Листівки у продажу там були. Неймовірно старі та з надписом «Ласкаво просимо до боргу». «Так, і розумієш, наскільки вони старі», – сказала особа. «Бо вже не згадаєш, коли люди казали «Ласкаво просимо до боргу», без того, як його сарказму». бріт Марі написала листівку Кенту дуже коротко. «Привіт, це бріт Марі. Вибач за весь той біль, що я тобі завдала. Сподіваюсь, ти дуже добре почуваєшся». Сподіваюся, ти маєш чисті сорочки Твоя бритва лежить у ванній на третій поличці Якщо тобі доведеться вийти на балкон, щоб вимити вікна Трохи поверни ручку, потягни на себе і злегка штовхни двері У шавці є фоксин Ще хотіла написати, що вона сумує, але не стала Вирішила не завдавати занепокоєння Тобі неважко розповісти, як дістатися найближчої поштової скриньки, поцікавилась вона в особи. Це тут, сказала особа і тиснула пальцем у власну долоню. Бріть Марі висловилась досить скептично, але особа запевнила, що її пошта офігенна і найшвидша у місті. Яке місто вона при цьому мала на увазі, бріть Марі не зрозуміла. Потім між жінками відбулася нетривала розмова про жовту футболку з надписом «Банк», що висіла на стіні, оскільки Брід Марі ніяк не могла відірвати від неї погляду. Наче це нитка, яка веде до якоїсь загадки. Особа педагогічно пояснила, що банк не знає, що футболка висить тут. А якщо дізнається, то напевне так розлютиться, що на думки особи у неї в дупі виросте ціла лимониця. Ця як її? Плантація Чому? Та розумієш, банк ненавидить футбол Ніхто, як то кажуть, не любить згадувати добрі часи, коли настають погані У мене склалось враження, що ви з банк дружите, зауважила Бріт Марі Дружимо, дружили, найкращі друзі до, знаєш, до цього з очима, до того, як банк поїхала, заперечила особа Але ви ніколи не говорите про футбол Особа суха розсміялась. Раніше банк дуже любила футбол, більше за життя кохала. Потім ось це з її очима. Очі відібрали у неї футбол, тож тепер вона його ненавидить. Розумієш, життя воно таке, ну, кохання, ненависть або те й інше. І вона поїхала дуже довго. Батько у банк був зовсім інший, і без футболу у них не залишилося цього, як його... Контексту Потім батько помер Банк повернулася Поховати Продати будинок Ми з нею тепер більше як його Суботильники, можна сказати Ми тепер менше говоримо Натомість п'ємо більше а -ха, ха, чи можна запитати Де вона подорожувала Коли покинула бор. Та знаєш, то там, то там Коли в людини лимон у дупі На місці вона не всидиться Розсміялася особа Брід Марі не засміялась. Особа закашилась. Вона була у Лондоні, Лісабоні, Парижі. Я такі листівки отримувала. Десь у мене тут лежать. Ага, банки собака навколо світу. Я, знаєш, іноді думаю, що вона поїхала, бо злилася. Я думаю, що вона поїхала, бо за чима ставало дедалі гірше. Може, банк захотіла побачити світ перш ніж осліп остаточно. Розумієш, так? І особа дістала листівку з Парижа. Бріт Марі страшенно хотіла взяти її до рук, але вона втрималась. Спробувала відволіктися і відволікти особу. Вказала на стіну і запитала: "А чому футболка жовта? У мене склалось враження, що футболки у борзі білі". Збірна, відповіла особа. "Ага-ха, це щось особливе?" поцікавилась Бріт Марі. "Це збірна країни". Відповіла особа, наче не зрозуміла, у чому питання Бріт Марі розсердилась і вирішила більше не питати І раптом на свій жах запитала А як це сталося? Як банк втратила зір? Не те, що Бріт Марі була з тих, хто пхає носа в чужі справи Але все ж таки Того дня вона прокинулась повна ентузіазму Тож трапитись могло все що завгодно Голос розсудливості всередині її підвищив її голос, але було вже пізно. Хвороба, така хрінь, почалося це як його по волі, багато років, як фінансова криза, пояснила особа і невиразно змахнула руками. Ах-ха-ха, особа повела бровою у напрямку футболки на стіні. Знаєш, Бріт Марі, тут кажуть, банк молодець. «Не дивлячись на те, що трапилося з очима». «А я кажу, банк молодець, дякуючи цьому, з очима». «Розумієш, їй довелося боротися серйозніше за інших, тому вона стала найкращою». «Це як його? Стимул, розумієш?» Брід Марі не була цілком упевнена, що розуміє. Їй захотілося скористатися нагодою запитати особу, як вийшло, що та сидить в інвалідному візку». Але вже тут розсудливість бріт Марія опустила всі шлагбауми, бо це точно не її справа. Розмова вичерпалась, особа відкотилась на оберт колеса назад, потім настільки ж вперед. Я впала за борт, у дитинстві, якщо ти хотіла про це спитати, пояснила вона. У жодному разі не хотіла, запротестувала бріт Марі. Особа посміхнулась. Знаю, бріт, я знаю. «У тебе немає упереджень! Ти розумієш, що я людина, яка випадково опинилася в інвалідному візку, а не інвалідне крісло, в якому випадково опинилася людина!» Вона поплескала бріт Марі по руці і додала, «Тому то ти мені і подобаєшся, Брід! Ти ж людина!» Бріт Марі захотілося сказати, що їй теж подобається особа, але вона зберегла розсудливість, і вони більше про це не говорили. Брід Марі купила снігерс для щура і запитала, чи немає у продажу особи квіткових букетів. «Квіти? Для кого?» – здивувалася особа. «Для банк якось невічливо, що я стільки часу винаймаю в нею кімнату і не принесла ні квіточки. Дарувати квіти – це звичай», – поінформувала її Брід Марі. «Ні, квіті тут немає, але ж банк любить пиво. Візьми краще пивка» припустила особа. Цивілізованим такий подарунок Брідт Марі аж ніяк не вважала. Але пиво, подумала вона, для того, хто його любить, все одно, що квіти. Тож наполягла, щоб особа знайшла подарунковий пакет. Подарунковий пакет особа не знайшла. Але через кілька хвилин у дверях з'явився Омар з криком «Потрібен подарунковий пакет у мене є для своїх дисконт Бо це бор У пакет, придбаний за ціною, що мало відповідати уявленню про дискон для своїх Брід Марі помістила пиво і красиво об'язала стрічкою Потім вирішила в центр дозвілля Причинила двері і поставила тарілку снігерсом на порозі Біля тарілки вона залишила акуратну записку, написану від руки чорнилом Пішла на побачення або гуляти, або як там тепер це називається Тарілку прибирати не обов'язково, мені це зовсім не складно. Їй хотілося написати, що вона сподівається, що Щур знайде собі співтрапезника, тому що, на думку Бріт Марі, Щур не заслуговує на вечері на самоті. Самотність – це марна трата себе, що для Щура, що для людини. Але розсудливість заборонила втручатися в особисте життя Щура, тож цього Бріт Марі писати не стала. Вона загасила світло і зачекала сутінків. Сутінки, що дуже зручно в цю пору року, приходять до боргу задовго до вечері. Переконавшись, що ніхто її не бачить, Брід Марі попрямувала до автобусної зупинки, дорогою, що веде з боргу у двох напрямках, і покинула борг у одному з тих автобусів. Це здавалося пригодою, як свобода, але не настільки, що Брід Марі не стривожив стан сидіння тому перш ніж сісти, вона постелила на нього чотири серветки. А є ж якась межа, навіть коли вирушаєш у пригоду. Проте, це зовсім нове почуття, коли їдеш автобусом одна. Усю дорогу Брід Марі потирала білу пляму на безіменному пальці. У кабінці солярію біля банкомату, у місті нікого не було. Брід Марі дотримувалась інструкції до апарату, опустила монету, не тривала знайомство машини і Брід Марі ледь не переросло у викид гравію, тому що машина заявила, що грошей не отримала, хоч Брід Марі тільки що виразно їх туди опустила. Коли Брід Марі порозила її сумочкою, машина, на щастя для обох учасників процесу, схаменулася. Трохи поблимала лампочка на дисплеї і нарешті запалила з півдесятка довгих трубок. У жорстокому пластиковому ліжку на підлозі Брід Марії жодною мірою Не вважала себе знавцем солярії І не те, щоб розуміла, як вони працюють Але за її уявленням потрібно було Сісти на табуретку біля ліжка з трубками Сунути руку під світло І обережно закрити кришку Скільки часу слід сидіти Поки зникне біла пляма, вона не знала Але сам процес уявлявся їй набагато складніше ніж запікати лосося в духовці Отже, потрібно просто час від часу Виймати руку і перевіряти Наскільки просувається справа Машина видавала гомін І полилося тепло Від того іншого Іноді хилить у сон Особливо, якщо прокинувся Повним ентузіазмом Адже від ентузіазму будь-хто втомиться Загалом Брід Марі заснула Так і сталося Голова в неї повалилась вперед як валиться у кожної людини, що задрімала на табуреці, і немилосердно вдарилась об кришку солярію, заодно прищемивши пальці, що були під кришкою. Брід Марі скотилась на підлогу і знепритомніла, і ось тепер сиділа у лікарні. З шишкою на лобі та переломом пальців поруч сиділа мати Бена і гладила їй по руці. Знайшла Брід Марі прибиральниця солярію, що особливо прикро. «Всім відомо, що ці прибиральниці розповідають на своїх зборах. Не засмучуйтесь, таке трапляється із найкращими з нас!» Підбадьорливо шепнула мама Бена. «Ні!» – натріснутим голосом відповіла Брід Марі, сповзаючи з кушетки. Мама Бена простягнула руку, але Брід Марі відсторонилась. Тут мама Бена закусила губу і підвелася. «У борзі дуже багато хто здався!» Брід Марі... «Не будьте однією з них, будь ласка». Може, Брід Марії хотіла щось сказати у відповідь, але ущемлене самолюбство і здоровий глуст підняли її на ноги і вивели за двері. А там сиділа уся футбольна команда. Убита Брід Марії ховала очі від хлопців. З нею вперше такий сором. розмрілась і плюхнула з неба на землю. Мріяти Брід Марії не звикла і не знала, що робити, коли отак от плюхнешся. І йшла повз дітей, щиро бажаючи, щоб їх тут не було. Свен чекав її з кашкетом у руках. Біля його ніг стояв плетений кошик з багетами. Я, я подумав, що... Ну так, ти не захочеш тепер у ресторан, після всього. Тож я влаштував пікнік. Я подумав, ти, мабуть, захочеш краще поїхати додому. Звісно. Брід міцно заплющила очі, сховала перев'язану руку за спину. Свен дивився на корзину. «Багети я купив, а кожих сплів сам, на курсах!» Брід Марі прикусила щоки. Вона не знала, чи Свен і хлопці розуміють, навіщо вона вирушила у солярій, що намагалася сховати під засмагою. Вона боялася почути подібні запитання, і так уже звелася від сорому, і вона прошепотіла. «Свен, будь ласка, я просто хочу додому!» І Свен повіз її до будинку банк, хоч її хотілося зовсім не цього. Ах, якби він не бачив її в такому стані. Брід Марі ховала руку під бамбуковою завісою. І найбільше в світі хотіла, щоб він відвісив її додому. У її справжній будинок, у її справжнє життя. І лишив там. Вона готова до ентузіазму. Загальмувавши біля будинку банк, Свен хотів щось сказати, але не встиг. Брід Марі вже вийшла з машини, а він залишився стояти з кашкетом у руках. Брід Марі увійшла до будинку, зачинила перед ним двері і нерухомо стояла, стримуючи подих, поки Свен не поїхав. Потім Брід Марі прибрала будинок-банк знизу до гори, супом на самоті, потім повільно піднялася сходами, взяла рушник і сіла на край ліжка.